Там, де він, не проживеться зло. Горнуться до вас, мов пташенята, Діточки, що з вірою ростуть, Дуже вдячні мами їх і тата, Світла цих дітей чекає путь. Хай же вас Господь благословляє, Вас послав до нас він неспроста. Патер Мартін, кожен вам бажає многая і благая літа. Сторінка 96, Банська штявниця. Що є краса, яка врятує світ? Краса душі і дотику до Бога, Вона не згасне і на схилі літ, Якою б не була твоя дорога. Вона вдихає силу в сенс буття, Допомагає подолати скруту І змушує збагнути, що життя То, попри все, окрилено і круто. До джерела незгасної краси нам випало приїхати у гості. Привітні лиця, милі голоси, безмірна радість, ані тіні злості. банська штявниця, перлина поміж гір. Маленький рай у грішнім сьогоденні. Тут навіть гілочки шепочуть вір, у вірі всій й блаженні. Тут кожен випромінює красу. Вона стає стократною від того, її я наче вогник понесу по всіх стежках життя мого земного. Бо можна нарікати повсякчас, вбачаючи в усьому тіні, хащі, та можна, щоб той вогник не погас, робити світ навколо трішки кращим». Банська Штявніця – місто в Словаччині, поблизу якого розташований християнський табір для молоді. Сторінка 97. Розділ «Контури нашого раю». На ілюстрації двоє закоханих поволі йдуть, не зводячи один з одного закоханих очей і міцно тримаючись за руки. Сторінка 98. Едемський сад. Коли я засинаю на плечі, Злітаються щасливі херовими, І сонячно стає мені вночі, Співаю колесково разом з ними, І засинаю на твоїм плечі. Коли я на плечі твоєму сплю, Як зіронька десь високо на хмарі, І в снах я пам'ятаю, що люблю тебе, Тобою дихаю і марю, коли я на плечі твоєму сплю, Коли я відриваюсь від плеча, Щоб ти розправив снам своїм вітрила, І мандри в інші виміри почав, Та не забув, про що я говорила, Торкаюсь ніжно подихом плеча. Коли я повертаюся назад, Зі світу снів до повсякдення знову, Оберігаю наш едемський сад, де ангели співають колискову, І де в тобі, в мені, немає вад. Як жаль, що люди втратили той сад. Вітень 2015-го Сторінка 99. Три питання. Літаючи в віддалених краях, зустрітися, Життя було б замало. То хто ж тобі сказав, що я твоя? Коли я ще й сама того не знала, в широкім полі між густих отав, ховалася, ніхто б знайти не мусив, то звідки ж ти до ніг моїх упав, мов яблуко дозрілої спокуси, тепер і день, як мить, і ніч, як мить, вражаюча, пронизлива, прекрасна. І що ж мені зі щастям тим робить, аби воно в душі по не згасло? СЕРПЕНЬ 2015-го СТОРІНКА СТО Віночок Я стеблинкою гнучкою обів'юсь навколо тебе І триматиму в обіймах, у морози і сльоту, У віночку із любов'ю не зламати наших стебел І ніхто її не вийме, так я міцно заплету 20 листопада 2014-го Весна. Піднялася ще сонна з перини, Та у люди ж не вийти їй голій, У моєї весни іменини Подарую їй плаття з магнолій, Подарую їй вітряний гребінь,